Hola, que tal? Ola, boa tarde, boa noite Bueno, eh, ti eres un dos integrantes da CNT aquí en Ferrol, non? Si sí, sí, sí, E claro. que, y te chamas Eliseo Exactamente E a CNT en Ferrol leva moito tempo por aquí ou como é a causa? Bueno, CNT Ferrol existivo hai anos o que pasa é que no ano 87 88 desapareceu e o ano pasado foi cando volvimos un pouco a retomar a reflexión Eh, bueno, pues vamos a ir trabajando un poco. Ajá. Eh, bueno, eh, estábamos comentando esa movida que hubo entre a CNT y Asgae, que ven mm, por una movida previa que hubo entre Asgae y o portal de internet a las barricadas, ¿no? Sí, creo que foi a las barricadas publicou algo, bueno, o foros de las barricadas aí como comentarios sobre el Ramosín y el Ramón Dín o Ramosín denunciou o portal a las barricadas e, bueno, a parte de que le meteron, o Suiz se mete unha sanción bastante forte e un pouco como relación contra eso puxa pues a CNT o sindicato de outras gráficas de Madrid puxa pues leu un pouco en defensa de las barricadas e fixo esa crítica que parece que o Suiz agora considera proporcional en el que Sgai parecía que non era Bueno, entre as cousas que le pareceron bastante mal a, a, a Sgai hai alguna frase por aí lapidaria bastante importante, non? Si, sí, bueno, creo que, es, que se dedican a robar que quería, decía o comunicado do sindicato pero creo que se entende perfectamente que se está cobrando por soportes e non por feito de cometer un delito nin por, por facer unha copia pois pues está facendo unha extorsión que eu creo que se pode asimilar ao roubo e o seu efeito ha sido encendido Ajá Bueno, cal é agora a mesma situación porque esta sentenza eh, non é firme ¿no? se pode recurrir Suponho que sí, como esta xente Ten unha de abogados y eso iso, pues, seguramente recurrirán Pero, bueno, eu creo que é unha cuestión Que no ten moito recorrido Que non creo que haxa Problemas Pois é, xa que isto se, se puede dar como un capítulo finalizado y que ao final Tal y como proclamaban nos lemas A CNT a nivel do todo estado Pois pues, llevalaste esa arrúa ¿no? a, a, a sí. Os das gai sí, sí, Que agarro que se quites que fin y si que esté fin y sea próximo, pero sí que verdad que un poco también era poner a esa cuestión que, que en este momento nos parece interesante y bueno, cuando se ha hecho un que se venga a ser más laborales entró esta polémica y, y una vez que estivemos ahí, pues, pues lleguemos a la batalla y parece que sí, que, que fue adelante y ganamos. Bueno, eh, isto un pouco supón eh, un punto de inflexión nas batallas que se, te, que se están librando contra a SGAE, ou mellor dito os ataques da SGAE contra o mundo como esta cuestión Eu creo que é unha batalla que teñen perdida porque o mundo tal como tal como funciona a rede internet de, digamos, este mundo globalizado non está para, para os corralitos non é para... Claro, unicamente se pode entender desde unha perspectiva do abuso, non? Igual que eh, hai empresas farmacéuticas que patentan determinados medicamentos e impiden o acceso a alguns países e iso é absolutamente intolerable tamén en parte intolerable que esas entidades que non dependen aos rotores sino que defenden a industria ou un modelo vista que ademais está obsoleto pois pues estas queren limitar o acceso a cultura en este sentido no, a música, por exemplo pero tamén outro sentido que tamén está no o canterero que o, o tema das bibliotecas que teñen que pagar un canon por libros que teñen a préstamo para a xente é unha práctica que é eh, antiquísima e que é o fundamento cultural digamos de, de esa sociedade pues, se pode poner en xaque por culpa desta de xente dese de, de concepto privativo dos derechos de autor un exemplo non no sabemos se si é sacerado ou non pois pues seria que tiveremos que pagar cada vez que, que miramos unha obra de arte, non ou que abrimos un libro, non? Claro, que pasa es que isto é es un concepto típico do capitalismo, non? As cousas non valen o que valen, non é o que poden dar, sino que a caixa que se paga. Entón, esta xente escoita a música coa máquina registradora e, e mira obras de arte tamén coa máquina registradora e para ele é todo o negocio. Bueno, comentanos... Coméntanos un poquinho que alternativas, no? porque claro, os autores tamén pois, eh, tienen que vivir no? de das súas cousas, no? inda que dunha maneira máis proporcionada e racional. Que outras alternativas hai agora mesmo fronte a Esgai? No? Eu creo que hai, hai modelos de industria que hai alternativos que son que poden ser unha alternativa boa para, para os autores. E sobre todo para os autores que se conven que organizarse eles mesmos contra a própria industria que explota porque o okay, non se sabe tampouco que os autores eh, cada cantidades simples mas de esas empresas que están editando sus discos ou sus libros e, e, e aí é onde eles están perdendo dinero todo mundo sabe que un escritor reconocido non gana prácticamente nada por las obras que edita por as editoriais, sino que gana las conferencias que, que dá los grupos de música ganan en, digamos, ganan cien en concertos entón outro é que é explotar a vaca e os autores creo que ten un pouco o reto ese de plantar cara tamén a industria de decir que que hai outras formas de, de traballar y que a industria ten que vivir por outros lados eu creo que evidente otras fórmulas como Creative Commons non? Licencias compartidas sí. e libres sí. Sí. e con o un criterio bueno, máis democrático sí. por así decirlo da... Claro as licencias abertas Copilect o Creative Commons pois pues, xa digamos que teñen, non teñen o fundamento ese é negocio que, que, que o que interesa a industria son licencias que non desinteresan pero está claro que a cultura e incluso a ciencia funciona por ese por ese camiño o software libre funciona a través de, de, de compartir a cultura, de compartir o conhecimento e a partir de ahí avanza as licencias privativas en software que son que fan eh, con casillar ahí ese tema e son moi temas restringidas e moito máis limitada. Bueno, pois pues estamos falando aquí en Divertimento para Pequenos monstruos con Eliseo Fernández, un dos integrantes eh, lesendarios, primeiro pues, de Unión Libertaria, ¿no? de, do Ateneo Libertario tamén antes, e sí. agora, pois, pues, integrante militante, bueno, xa non sou tempo, pero agora xa con sede aquí en, en Ferrol, non? Da CNT. Bueno, donde tedes o local da CNT? e Supoño tamén que estará todo marcado ese espazo libertario, ¿no? o que chama de espazo sí. libertario. libertario. Sí, el espazo libertario local que temos en Esteiro, na, na avenida de Esteiro, no número 12 12, enfrente a Estrela de Galicia, sin que a xente no se entenda. E eh, ali temos o local onde está a Unha Libertaria da CNT, ali temos as nosas actividades, bueno, temos permanencias ali varios días para un pouco atender a xente. Eh sobre todo en un, en un tema sindical, en un algún problema, e, bueno, un pouco o trabalho que facemos ése, e, aparte, unha libertade, pois pues facemos outro tipo de actividades, no ámbito cultural ou mobilización, mobilización. Muy ben, Eliseo, pois pues, se si queres decir unha conseña máis. Nada, yo, o único que comentar que estamos agora como unha campaña eh, contra o supermercado Mercadona, outra vez, por unha, o despido dos compañeros en Compostela, e, bueno, aquí o melhor en unha comarxia tamén, facemos algún tipo de acto reivindicativo para evitar os abusos desta de compañía de supermercados. Ajá. Bueno, pues con ese anuncio do que está pasando Mercadona en Compostela e un aviso a todos os navegantes, ¿no? que andan por aí abusando da, dos traballadores e das, das traballadoras, pois pues, despedimos esta conexión co o Espacio Libertario en Esteiro, da man de sí, sí. Fernández, Portavozo se dándonos esa, esa nova, afundando nesa nova onde a CNT lle remate de ganar un pleito a SGAI O cal, pois pues non está nada mal Pois pues moitas gracias, Eliseo Pois pues nada, moitas gracias a ti Bravo. Un saudo